Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! Egy egészen kicsit késve vagyunk, de azért elmondom, hogy a hármas könyvelés podcastot halljátok. Nem tudom, hányadik helyet van az évnek, és az az adásunknak a címe, ami amúgy a 114. hogy nem késve, sőt nem is időben. Ez egy németes dolog, nem a, a hétnek a száma. Tehát mikor német ügyfelekkel dolgoztam, akkor került mindig elő, hogy mikor, mikor lesz valami, és akkor a adott hét más kultúrákban nincsenek. nem a markány szerepe. A is hallottam, de ott olyanokat, hogy, hogy például szabadságot vesznek ki, úgyhogy ilyen egy-két nap elmegyek valahová, az nincs, hanem ezért full heteket blok 52. héten nem leszek. Jól hangzik. De ez nem irodalmi téma, viszont amit a de Gabi hozott, amit a Gabi hozott, az ultra irodalmi. Nem, hát a Meta. minden szabadság egyben irodalom is, mert nem hiszem el, hogy nem olvasnának az emberek olyankor jobban. De hát, egy Annyira a, irodalmi, hogy igazából most zajlik. Sőt, be is fejeződik lassan, de hát még az éjszakának hol van vége. Ugyanis már van a szerkesztőségek éjszakája, ami különböző Online szerkesztőségek különböző helyszíneken vállalnak mindenféle rendezvényeket, és ö, számtalan olyan online portál ö, is csatlakozott hozzá, akik szélesebb paletta, például az SF magasok is ö, jelen vannak, és ö, a Facebookon még azért lehet követni, hogy ö, kik csatlakoztak és ö, hol ö, milyen programok vannak illetve még ezen kívül ö, ö, ö, szintén az, azon lehet még látni a, ezen a Facebook oldalukon is, hogy a százezer költővájátozás, ami minden évben szokott lenni, annak is ö, ma van a, a, a történése, azt a Ustream-en lehet követni, az egy világméretű dolog. Ugye Magyarországon biztos, hogy összejön százezer költő, ha igazából vesszük azt, hogy költő, aki már megpróbált ö, rímelő dolgokat összerakni a pad alatt, de, akkor de országa úgy, vagyunk? Igen, igen, meg ugye focista, meg uh, politikus, és uh, jó, meg is science fiction író, az is. és uh, De azért, itt, azért a százezer itt össze, hogy nem csak Magyarországról. Tehát uh, a linket hamarosan kitesszük a, a facebook uh, posztba is, illetve a weboldalon a, web a posztba is. És akkor még aki, aki az is a, a baggói típus ember, az mind neki vághat. Egyébként Tudjuk most direkt hát, megkerestem a, a beosztásunkat. Ha valaki felcsenget az Origóba, akkor ott a szerkesztőségek éjszakája alkalmából egy valószínűleg már rendkívül önmagát unófábián Tominak lehet integetni aki ügyeletben üdött. Ti <gül> <gül> <gül> <gül> mit gondoltok az ilyenekről tehát, hogy ö, ugye most már majdnem ide hétve jut egy olyan rendezvény, hogy ma, tegnap volt a kutatókészakája, a múzeumok a Egyébként így, van, van egy programot van egy, hagyok ki azért, mert hogy azt gondolom, hogy én majd el tudok menni valamire, de nem, és uh -huh. akkor kevesebb fér be az ember életébe, de számtalan olyan program van, ami izgalmas, és például ezek az éjszakák is, ezek az új területek, hogy esti programokat szerveznek az embereknek. Nem olyan jó, mint a Sörfesztivál, de második helyre lehetne ilyen um, éjszakai vá... kulturális programokat. Vállalom jelenleg a Hipster akkor, de amíg volt, még húzomok éjszakája, meg kutatók éjszakája, az hogy lehetett tervezni, hogy mit fogok csinálni, elmegyek, stb. Most, hogy minden második nap, hogy valaminek az éjszakája, most ilyen egészen duró fesztiválosodás van. Aha. Viszont Tudom, van amikor... egy, egy másik nemzetközi dolog, ami az egész hét képzeljétek el, nem csak egy éjszaka, ez a betiltott könyvek hete, ahol oh, most éppen vagyunk. De erről nem beszélhetünk. Anasim, van Magyarországon betiltott könyv? Uh, ez biztos vagyok benne. És Ha nincs, ha nincs akkor mo most kell jelezni Orbánnak, mert mindenki a portfóliójába kell ilyen Aha. betiltott könyv is. Ez, ez is ilyen láncsarázásnak tűnik egyébként, de én nem vagyok ma befogadó érzem. Azt hiszem, hogy a Mindkamp az ilyen jellemzően mindenhol betiltott, nem? Amilyen. Miért lenne? Nem, nem. Megjeleníteni, megjeleníten. Igen. Csak, csak van, ahol így, hát a, a elérési lehetség, lehetőségei azok, amiket talán már sagyanodanak meg, de szerintem abszolút elérhető. Én, nem, én, én, én, én nem, tudnék nem csinál, jó hogy tippeket adni. adni. Lehet, ilyen tiltó listet. Csak az a baj, hogy, hogy ne, ne csinálj meg, nek nem volt valami szarkönyvnek. <gül> Szerintem nem is betiltott, hanem a méltán elfeledett könyvek <gül> legyenek ezek. Oké, okay. am Amit viszont. nem lehet tilt tiltakozni, meg honlapot csinálni. <gül> ja. Hát. Bár annó volt a, a bűrlossz versek antológiai nagyon szórakoztató volt egyébként, Aha. de azt legalább a viccből csinálták, ezt meg úgy érzem, hogy komoly. Na. És akkor tőled egészen más. E, igen, nekem buta ismerete résző kontentem van hirtelen. Majd a poszba be is rakjuk. E, készült egy, egy remek előadás, a TED Ed. A, a Tednek nek a szétbúrjánzás az ismét egy ilyen e, evőpálcigával piszkálható dolog. Mindest a Új TED valamelyik, valamelyik manifestációjában volt egy előadás arról, hogy a a különböző kitalált nyelvek, mint Dotraki, az avatárnak, a Navi embereinek a beszéd, a Klingon, meg az összes többiben mi a, mi a közös, meg hogyan működnek ezek a, a kitalált nyelvek. És, és ilyen egy csomó van, meg komoly, komoly rajongó táboruk van, akik itt egy picit érdekel, és még nem ásta bele magát. Annak ez a öt perc akárhány másodperces előadás ez kezdésnek jó lehet. Csak aztán kapja nézve, amikor Klingonó beszél majd a barátaival a kocsmában. Oké. Okay. A végén mindig kringonul beszélünk, nem? <gül> <gül> igen, igen, igen. <gül> nem, több írezet sikerül megállni. A múltkor is csak odáig süllyedtünk, hogy elkezdtünk műveletlenségi versenyt játszani. Szenzációs volt. Ugyan azt a blogra még meg kell írni, majd a szabályrendszert, hogy ne maradjanak ki a hallgatók. <gül> Én erről nem maradtam. Aha. Vagy kiestem az első körben, jó. Ó. Oh. Oh, jaj és megjött közben a rakott krumpli is, akit érdekelne, hogy mi ez a csörgés, de mintha mi se történt volna, remélhetőleg a család átveszi. Jó, no, Én elmondom a következő hírt, ami pedig már egy, egy újabb szépségverseny, amivel szintén nem lehet elegendő. Itt pedig a Magyar Elkönyv Szépségversenyről van szó, amelyet Vorky hirdetett meg, már, ha jól láttam, akkor a Facebookos oldalon ö, alakultak is ö, egy kicsit a visszakérdezések alapján azért ö, ö, kiderült, hogy pontosan, hogy is el ezt a versenyt. De kíváncsian várjuk. Én, én belegondolni még nem gondoltam bele, hogy milyen lehet a legszebbek, de biztos, hogy a világ békével kapcsolatban lesz. <gül> Oké. Okay. Ez vicces volt. Akkor Adam. De még, még ha már e-book szépség, sokszor említettem szerintem még adásban is, hogy tökre zavar, hogyha ha egy e megveszünk a Kindle olvasón, akkor nem a borítónál nyílik meg, az első érdemi oldal, ami egyrészt pozitív, hogy akkor csapjunk vele, nem kell az üres lapot átlapozni, meg mit tudom én, de másrészt szerintem fontos élmény marad ki, hogy így felméri az ember, és bejön egy alapvárakozás, hogy, hogy mit fog olvasni, nem a borító alapján. Az első oldal és az utolsó, a hátlap, ezeket szeretném én rögtön gyorsan az elején. Pedig annyi jó van még közte, és a regény közöttet van a, a nem kérte részletek, az elős, előszó, amit marketingokból raktak bele, a hosszú is nem tudtuk hová rakni tartalomjegyzék, továbbá az 1 5-ig terjedő, kérlek ne lobd el, meg egyébként is be fogunk perelni című égyzetek. Meg az a legjobb, amikor a, az egyik ilyen B-vonalas írókönyvét ajánlja a másik B-vonalas író, és akkor ettől, ettől lesz hítelesebb. Tudjátok, rögtön még az elején. Igen, igen, igen. Igen, igen mert nincsen rá semmi garancia végén az ajánlót elolvassák az elején, még rá vannak kényszerítve. Jól van. De akkor tényleg haladunk előre rettenetes sebessége, és teljes szádán. Igen, ez megint egy kis színes a szószoros értelmében, amennyiben a, az ilyen kis szürkés, kékes, van benne egy kis zöld is, az már színnek számít. Itt átdizájnolták a LibriVox oldalt, és viszonylag gyors és átlátható lett egyébként, és ez az a hely, honnan public domain az a közkincs jogállású mm ingyenes e könyveket letölteni lehet uh, ingyen úgy, hogy az ember nem is fizet érte. Aha. Azért rögtön a főoldalon kiírják, hogy ez public domain Amerikában, de ha nem vagy Amerikában, akkor ellenőrizz, hogy nálad is ez az adott könyv elérhetőe. De ez mondjuk annak érdekes, aki angol területen akik nem? Hát már hogy... Ja, ja, ja nálunk simán ez a szerző halála plusz akárhány év szokott lenni. Ö, az lehet tának aggasztodni, nem értek hozzá, hogy, hogy más angolszászországok a mi a helyzet. Mert a, a kiadó világ az így felszokott lenni darabolva Amerika, Anglia nemzetközösség és a mindenki más mosdatlan tömegekre. Aha. Hát a legutóbbi szerzői jogos élményem az az, mikor a videójátékos podcasthoz készült 5 perces videóklip hátterében Vivaldi zene hallatszott, és szerzői jogok miatt a YouTube ezt a német Németországi nézésre, mert ott valami egyedi állapot van vivaldi lehet, hogy ott még él. Te a németeknek ez a Gemma nevű Stílusosan. Az, az valami igen kemény. Aha ott Németországban német lakott egy, egy haverom egy darabig, és mondta, hogy ott nagyjából, a, amit nem szabad, a tilos jelleggel vannak fent videók, amik revós klipeket nem nézett, mert nem engedték be a határon. Aha. <gül> jó van. Azt, azt nézem közben, hogy mennyi, mennyi science fiction van, de találtam. Olyan neveket is, akiket ismerek. Például Edgar S. A mosogatás az jó. De ne ne ilyen ilyen önkéntesek, nem akik igen, Igen, de ilyenek szoktak legyünk itthon is. A, a nekem volt annól nagyon sok fent, és mi most egy-kettő. És ott teszteltem is azt, hogyha a rejtőt felolvasó felolvasó hangot röjjön, ahol ha én is rögnék, akkor ez nem zavaró. <gül> <gül> Oké. Okay. Gabi, most viszont elárulod, amit itt az elején megbeszéltetek, és fogalmam sem volt, hogy miről van szó. Igen. <gül> Hát annak idején nem tudom hány évvel ezelőtt robbant be a köztudatba Spigelman Laura, aki ne. egy előtt bloggal, aztán egy kiadták könyvben édeskevés szímen a e, igencsak e, kemény erős szexuális tartalommal bíró szövegét egy fiatal e, Jupi, a fenetudja. Én nem olvastam egyébként a könyvet, tehát azért csak nem is idegen tollakörékesked, nem csak úgy csinálok, mintha nagyon művelt lennék. Című könyv, és nagyon gyorsan elterjedt az, hogy hát ez természetesen tehát jól volt megírva, túl jól, és jó volt a játék, ami a, ami a, mögött, a, kitale, a, a nő mögött így feltűnt, hogy nagyon gyanús volt, hogy ez egy férfi, aki már a magyar irodalomban régóta tevékenykedik és létrehozott egy ilyen fiktív női karaktert, amire a magyar uh, író férfiak azok sokszor hajlamosak, akár úgy, hogy nem is árulják el, hogy ők csinálták, akár előbb-utóbb kiderül, ugye itt volt ez a uh, pszichéja a Doros Sándornál, aztán a, a sárbogárdi órán, Uh, is igazán nagyszerű uh, figura lett. Tehát, hogy ez... És, és akkor még szemtől lehet gyűjteni ezeket a karaktereket, és így volt Spigel a Laura is, de nem, nem derült ki, hogy ki a szerző. Én most megtippelem. J.K. Rowling? <gül> nem, nem. Uh. Nehéz. Nagyon meglepne. Nagyon meglepne, mert hogy most meg kéne találni az első mondatát a könyvnek, de valami olyan <gül> Olyan mondat, ami uh, az egy, a polcba bele fogom illeszteni, és uh, iszonyú brékfangosan mit, És aztán persze uh, kemény kivüresedett. Uh, uh, történetről van szó, tehát önmagában hogy mennyire állja meg a helyét, illetve mint játék mennyire, áll, mennyire ad hozzá azt, hogy tudott, hogy ezt valaki kitalálta, és Spiegelman, a név is ilyen érdekes. Na mindegy, aztán tanácsit voltak a hullámok egészen mostanáig, amíg felderengett egy nagyon vicces módon, konkrétan úgy, hogy egy, egy kortárs költő legutolsó köveses kötetének a megjelent köteteim listában, a főszövegben szerepel a könyv cím, oh. az kevés, és így, és innentől így az egész bölcsész uh, szekcióban végigfutott hogy ki a Laura, és még olyan cikket is láttam, benne, most nem találtam meg a linkjét, hogy meghalt a Laura, mert most már lehet tudni, hogy kabai lórent, vagy kabai Kabailó Ránt volt a kitalált, vagy ennek a hölgynek a tábozója. Közben utána néztem az évszámoknak, csak hogy Hallottuk, oh, hogy okay. gépelté. Igen, igen. Rakjuk ra ra ra ra ra ra ra <gül> helyére dolgokat. 2008-ban volt a Spiegel Man -botrán, a botrány, tehát 5 éve. A mérvadó magyar kalózportálok közül egy helyen van fent a könyv, és 2011 óta 267-en töltötték le Vareszban a művet. Úgyhogy azt hiszem a játék nem sikerült. Abszolút szerintem. Tehát az, hogy uh, hányan olvasták el az egész a meskedést, mint hogy hányan beszéltek róla, és uh, azért ez a magyar uh, ilyen, ilyen uh, irodalmi kultúrközeg nem feltétlenül olyan nagy, de, de szerintem annak, az, hogy van ez, és hogy nem most kiderült a szerző, az, ez viszont szerintem abszolút sikeres volt. Tehát, hogy ez egy viszonyú jó pofa uh, játék volt, és egy bizonyos körben meg nagyon-nagyon jól működött. Én például Azért linkelte, azért is választottam ki érnek, mert én nagyon jól szórakoztam. Több szempontból is az egyik az, hogy, hogy a, a, mindig viccesnek találom, amikor ilyen kitalált nőkkel dolgoznak szerzők, aztán vagy kiderül, hogy ki az alkotó, vagy nem derül ki, mint jelen esetben. Egyébként sose derült volna ki, hogyha nem bajja be a illető, hogy ő írta. Laura esetében, tehát ez is vicces, illetve a másik az, hogy hogyan lehet egy, egy verses kötetet egy bizonyos körben, mert azért még a kortárs verseket nézed, akkor is megjelenik azért elég sok egy évben, és hogy a, a kicsi a olvasók közönsége és az a kis olvasóközönségben is egy olyan adatot bedobni, ami miatt Jobban esetleg, tehát reklámozod és jól marketinged a te könyvede. Tehát nekem ez a megoldás is tetszett, hogy, hogy most így el lett, el lett ez a patron. Uh -huh. Teljesen mindegy, hogy ez nem egy nagy, nagy kultúrközegbet érintett, hanem egy kicsit, de abban a kicsiben szerintem nagyon-nagyon jó volt. Ez igen, botrány egy sorasztal körül, ahova le lehetett ültetni a teljes magyar irodalmat. Abszolút. És de. itt a, a sorasztal is bajom van, a botrányel is, meg a teljes magyar irodalom is valószínűleg egyébként. Vegyük hozzá a hogy hogy másnapos vagy, tehát azért. De, ne, nem annyira, mint amennyire a magyar irodalom belteresége általában zavarni okay. szokott. Nem baj, én akkor is a jót akarom ebben látni, és szerintem meg is lehet. Érdekes, hogy ezt a fajta marketingkonvenyt, ahogy egyébként például Ruling is elnyomta, el, el, ugye másképp, mi az? Könyörgöm, ne nevezzük kampánynak. Az valami nagyot sejtett. Kampány, de Nyilország lervanása. Oké. Oh, okay. Akció mondjuk. Jó, ez az akció, amit marketing kampányként rolling is elsütött. Tehát, hogy attól függ, hogy mekkora a célközönség, és mekkora a pocsolya a, tó, a tenger, amiben ezek, ezt a hullámot, és mekkora köven akarod kelteni. Tehát, hogy ez egy nagyon jó használható dolog, a titok, és a titokról ő fátyol, hogy derül ki, minden derül ki. Kérdés az, hogy ezt ki az, tehát, hogy, hogy mennyire lehet, milyen könyveknél lehet megcsinálni. Tehát, hogy, hogy belefér ez bárminél, vagy ez erre tipikusan a krimi, vagy egy ilyen. Sör, sörözőasztal, ahogy nem fogalmazott, a jó közeg, nem tudom, tehát, hogy minden esetre el tudnám képzelni még a több játékos játékos kampányt, vagy, vagy, vagy akciót az irodalmi életben, legyen ott bármilyen, bármilyen közeg az éppen érintett. Csak ez előre el kell helyezni a nyomokat. Abszolút, ez Gondos, egy ilyen. van arra, hogy, hogy valaki ezt észrevegye. Ehhez feltételezzük most már olvasókat is. Ö, volt ilyen, ami, ami jól működött tényleg, az ellenben zsáneri rodalom, sőt, ponyva. Nem tudom, emlékeztek-e a, a Dan Brown borítón elrejtett információkra? Nem. El van a rejtve információ. El, el, el akkor ez, ez meg nem volt meg, és akkor az, az sem szól elég nagyot. Még a legelső, a legelső nagyotütő reggényén, aminek nem fog eszembe jutni a neve, amiben a Jézusos történet van, mindegy is. Nem a Davinci Cód, hanem... Davinci da Cód, azaz. Annak a, a gerincén volt, viszonylag halványon, mindegyik kiadáson a magyaron is ott van, hogy megkeresített korat lesz. Kettő darabőt éjjű szám, ami hogy, hogy nem kiadott egy koordinátát, ami a CIA-re mutat. Egészenpontosan a CIA székháznak egy bizonyos pontjár, és onnan még tovább lehet olvasni, hogy ott mi van és uh, amíg ezt megtalálták, meg összerakták minden, az eléggé feszült volt a dolog, hogy ki fogja kitalálni azt, hogy mi itt a, a titok. Wow, Ez már eleve ötletesebb, mint a könyv maga. Igen, de akkor valahogy, valahogy, igen, a nyomokat úgy kell elrejteni, hogy az a közeg, ahol, ahol el akarod sütni, az biztos, hogy észre vegyem. Jó, ezzel hiába beszélek, mert én nem vagyok a Dan olvasó, mert uh, nincs van egy darab tőle, és egyet olvastam, de, de, de hogy az az olvasó, aki az átlagolvasó, amit elképzel magának, ez a szerző, hogy akár a magyar átlagolvasó, hogy annak meg kell észre kell vennie. Balázs, telszem, hogy sokkal többet is elolvasták tőle. Igen, igen, hát én nem is tudom, talán négy-öt könyvét biztos elolvastam ilyen ha. jó kis szórakozásnak, de ha. mivel nem kerestem a mélységet, azért... Meg, meg én szerintem legalább a felét azt e-bookba olvastam, ezért nem találkoztam a boríton senkivel. Na hát ott is el lehet pedig szerintem jó rejtvényeket. Hát rejtet. csak ugye nem kerül elém. Aha. Tehát így a visszautalva a korábbi témára, tehát így visszafele kell lapozni, hogy eljussak a borítóig. Aha, igen, igen. Tényleg a hallgatókat tudnak valami jó játékot, ami viszont működött. Vagy én a működéssel azt értem, hogy a szerző vagy a játékészítő szándékait betöltötte, akkor írjátok már, mert kíváncsiak vagyunk. Én is. Jó, van a következő, az pedig az én lövésem. A New York Times-nál találtam egy, egy érdekes cikket, ahol két ilyen fiatal író beszélget arról, hogy kell-e, hogy szerethető karakter legyen a könyvükbe. De igazából ez egy ilyen általánosabb kérdés, és szerintem más-más véleményen vagyunk ezzel kapcsolatban, legalábbis ahogy ismerlek benneteket. Szóval én nagyon nehezen olvasok el egy olyan könyvet, ahol nincsen egyáltalán szerethető karakter. Én most gyorsan kerestem is a gudric listán, hogy mondjuk az elmúlt egy évben melyik volt az a könyv, ahol konkrétan, nincsenek egyáltalán kedvelhető vagy elfogadható karakterek így rögtön. Hát a, a... Igen. Biztons, ez és, rögtön. és mennyire prüszköltem, ugye? Viszont Igen. a Gang Girl, ahol ugye a feleség meg a férj is gyakorlatilag elviselhetetlenek, ott valamiért mégis működött számomra a könyv, és ha bár kicsit szenvedtem is, de alig, alig bírtam letenni, ugye úgy, úgy kellett lapozni. A, a Darásgyár, te még... Mm -hmm. nem tudom. Mert uh, azt tudom, hogy ketten legalább olvastuk az adásból, de akkor lehet, Gabi volt a másik. Gabi biztos volt. Nem nyilatkozik. Melyik mert... könyv volt az? Melyik könyv volt, az nem hallottam. Ja, ja, ja, ja, olvastam. De én mert... igen, én voltam a másik. Mert ott is, ott is vannak az emberek problémai narrátorral szerintem. Ugyanakkor lehetetlen. Igen, egy dolog, hogy, hogy a narrátor milyen, mert mert néha az a vicces, hogyha ő, ő a kevésbé kedvelhető, de amikor az egész könyvbe egyetlen figurát sem lehet semmilyen formába kedvelni, erre volt ugye az a Rolling könyv nagyon jó példa, mindenkit le tudtam volna pofozni azonnal. Aha. Tehát az mások, az akkor működik, ha valami szatira és rövid. Tehát hogyha ilyen, mit tudom, én két Aha. maximum háromszáz oldal, és és az íróval összekacsintva együtt nevetünk ezeken a karaktereken, az nagyjából oké, csak egy ilyen vastag 5-600 oldalas könyvnél elviselhetetlen számomra, hogy, hogy ezekkel az emberekkel ennyi időt kell eltölteni. Most így például nekem a, a, a penge maga jutott eszembe, ami a, az a fantasy volt, ami bejött, és érdekes módon pont azért, mert hogy igazából egyik, ha jól emlékszem, egyik fő karakter sem volt az a típus, akit, akit igen, ahogy te foglalmaztál, ne rúgjanak bele egyszer legalább, és semmiképpen sem akartam leülni bármelyiket is egy, egy fröccsözgésztán. Persze kialakult, hogy miért lettek mégis szimpatikusak, miért lett szimpatikus egy, egy inquisitor, aki előszeretettel reszergeti ki kínzottjai fogát, vagy, és akkor ez még az enyhe részek egyike. Tehát, hogy a iritáló karaktereket is meg tudják veled szeretetni. De ez az, tehát, hogy van, van olyan, olyan eleme a személyiségének, amiért elfogadod a, mit tudom én, a gyilkolászás ellenére is, vagy ahogy a Dexter esetében mondjuk a, a, a konkrét gyilkos, tömeggyilkos figurát is lehet úgy csomagolni, meg olyan elemeket ki, ki, kihozni személyiségéből, amiért el tudod fogadni, de, de, de a Rolling ha. esetében, meg a Gun Girl is nekem olyan volt, hogy tehát ha. ezeket ne. És, és e. akkor tényleg akkor működik, ha, ha ez egy pici ilyen belekóstolás ezekbe a figurákban és nem, nem együtt élés napokon át esetleg egy hosszabb könyv által. A Gun én szempontból szerintem jó volt tagolva egyébként, hogy, hogy pont akkor váltottunk a a kettő szereplő között, amikor már azt éreztem, hogy ez egy igaz, micsoda egy undorítós És gyorsan kiderült, hogy a másik is. Igen. A másik, a dexter azt nagyjából öt-hat rész után raktam le még, amikor ment az első évad. Uh -huh. Mert hát, ö, igen, igen, tévés sorozat nem akarok átsúszni abba, de nekem tehát én teljesen értetlenül állok a, a Breaking Bad kapcsán. Ugye Gabi-val beszélgettem, ő mondta, hogy ugye még mindig nézitek, és több embertől hallottam, igen, hogy, hogy mennyire csúcs kulturális tartalom, és, és egyszerűen nem bírom nézni, mert, mert, mert mindenki elviselhetetlen benne, mindenki. A gyerektől kezdve a szomszédon át, a rokonokon át, és akkor ott vannak még a főszereplők is, akit tehát tényleg teljesen felfoghatatna a számomra, hogy hogy lehet ezt éveken át követni, mondja Gabi. Én, mert én pont most tapasztaltam meg azt, hogy amíg szerethetőek voltak a karakterek, addig odaszegezett a székeré, hogy most, hogy most mennyire volt ez kultúrmagaslatokba törő sorozat, vagy sem, azt nem, nem tudom, meg nem is akarom itt értékelni. Engem megragadott, és, és nézem mind a mai napig, és, és néztem a küszködéseket a szenvedéseket, a, az irritáló dolgaikat, szerettem a karaktereket, tehát hogy az irritálás a megrugdosás mellett tudtam szeretni, viszont most jött az a pont, néhány részre ezelőtt, hogy annyira <gül> szenteletes dolgok kezdtek el történni, hogy hirtelen megváltássá vált az, és nem tudom, hogy ezt könyvventi e ilyen, hogy el tudták távolítani ezektől a karakterektől minket, hogy, hogy már nem kellett szeretnem őket. Én hmm. így éltem meg. Tehát, hogy amikor annyira pokol a történet mindenki életét, és ezzel azt hiszem, hogy semmi spoiler, nem mondok, ma nagyjából az egész sorozat az állandó stabil pokorról szól, hogy hogy azért ezzel nagyon jól lehet játszani, hogy mennyire közelít, mennyire távolít el a karaktertől a szerző, függetlenül attól, hogy irítáló vagy sem, és, és azt vettük észre, és azt többen beszéltük meg, hogy hirtelen már nem szerettük őket, tehát ezzel nagyon jól manipulálják az embert, Ettől. és így tudtuk tovább nézni, és most már így nekem sétag lesz a vége, mert, mert nem fog annyira fájni. <hállt> Én tudom, kértem, nem, hogy, hogy egy Fél percet kiket nem szeretünk éppen? Breaking Bad tv ja, sorozat. De a sorozatot nagyon, legalábbis én nagyon szeretem, de most megkönnyebbítette a dolgot, hogy a nézését az, hogy a szereplőktől lehetett távolodni. Én nem nem tudom, hogy az én, könyvben hogy megy. Hogy, hogy az ember mit keres olvasásba, ugye ott van az egyszerűbb eset, amikor azt akarja az ember, hogy jól szórakozzon, mit tudom én, néhány órán Aha. át. Ugye a tengerparti könyvolvasás az ide tartozik, és akkor nyilván Aha szerethető karaktereket is keresd, de aztán ott van a másik, hogy meg akarod érteni a, a, a világot, meg a saját életed esetleg külső szemlélő által is, és akkor esetleg keresed a, a hogy, hogy egy másik mit tudom, egy másik történetben, másik szereplőke, ha hasonló dolgok történnek, hogyan reagálnak rá, tehát ilyen kicsit így, így mintaként, vagy egy külső kísérletként ugye a, a saját életedet megérteni. Abból a szempontból nyilván, amikor senkivel nem lehet azonosulni, akkor az nem, nem segít. Aztán ott van, amikor szatíra, vagy, vagy tényleg így a, a, a világ szörnyűségét megmutatja, én ezt pici dózisba bírom, ez az a két-háromszáz oldal, még belefér, de, de ha sokáig kell vájkálni benne, és nem akarok velük lenni, akkor... akkor akkor utána panaszkodok a podcastban, mint ahogy szokott. Ez egy jó témára vezetett, de szerintem azt féle lehet tenni egy következő adásba valamelyikben, hogy, hogy az ember rájön arra, hogy hogyan, milyen olvasó ő, és hogy melyik könyvek azok, amiknek ő ideális, vagy az ideális megközelítő olvasója lehet, és akkor már így szenek tesz. Tehát nem az, hogy mi fog tetszeni, mert lehet, hogy a science fiction krimi, hanem hogy pontosabban már meg tud ragadni a könyvnek a, a, tema, a, a struktúráját, vagy a, vagy a, a hangulatát, vagy a, az eszközrendszerét, és független azt, hogy milyen zsánerben készült, ez mennyire nagy segítség, de ez majd később. Már még jól láttam egyébként Ádám valami igen, Nagyon ez ilyen. tök jó, és Pontos át is lehet vezetni, hogy mindez inkább így a, a fikció, amiről beszéltünk, de ott, ott vannak azok a könyvek, amiket szeretünk, és ilyen non-fiction kategória. Volt ez a Willpower című könyv, amiről majd lesz link is, hogy melyik adásba beszéltünk. <gül> a, ny a nyolcadikon beszéltél róla te. Aha. Egészen pontosan, és ma lennek Peti hallgatók. Szia, Peti hívta fel a figyelmünket rá, hogy már adódik is ki magyarul, úgyhogy... A meglepő akaraterő címmel. És valahogy így ké össze... hozzá. Igen, és összeállnak a dolgok, mert a Toránszki blogon például pont a talán a múlt héten írta erről a könyvről, mert ő még az angol változatot olvasta el. Úgyhogy ez még abszolút friss téma, és most mindenki olvassa, akinek akaraterő kérdései vagy problémái lennének. Talán te, ö, nem kell visszahallgatni a, a korábbi epizódot, csak annyi, ami, ami engem nagyon megfogott ebbe a témában, hogy, hogy ö, milyen vicces, hogy, hogy igazából adott egységnyi akaraterünk van, és ahogy a nap során beosztjuk, mit tudom én, olyan munka végzése, amit nem örömmel csinálunk, vagy mondjuk olyan testedzésre kényszerítjük magunkat, ami, vagy éppen fogyókúrára, ami nagy akaraterült igényel, akkor milyen dolgokon el lehet csúszni este. Nagyon, nagyon érdekes könyv, és nem is túl hosszú, 300 oldal, és legalább 5 jó tippet talál benne mindenki, akinek már nem most maximális az akaratereje. Ki kell maxolni? Így van. Hát, rá, rá kell tápolni, ráosztani a tapasztalati pontokat. Így És csuklószorító, akaratörő plusz viselni. Az <gül> hát, valami kristály, nem? <gül> Lehet. Hol van, ja, ja. Viszont könyvek. Garbíg, igen, mit Fú, én mind, mindkét könyvel, amit hoztam, amelybe mentem, az egyik, az, az, a, az a gyorsan túl leszek, mert nehéz róla bármi újat is mondani, ez a, a gn a Sosehol, ami nekem egy ilyen régen kimaradt könyv volt, és most uh, volt, akkor már elolvasni, és hát nem, nem, mit mondjak róla? Tök jó. Mindenki, aki olvasta, tudja. Aki nem olvasta, olvassa el. Nagyszerű könyv, és nem lehet eléggé feldicsérni. Amit uh, tudnék róla, még így érdemesnek tartok így elmondani, a saját élmény az, hogy van ez a BBC sorozat, amit láttam, nem a hangjátékos, hanem a hanem amit nem tudom, jó pár éve készítettek, és amelyben Eastlington, az angyal, az nem más, mint most már a Doctor Who karakterű lesz, ha jól emlékszem, mert most rácsodálkoztam, mert én nem követem a Doctor Who eh, mi, eh, sorozatot, de és megdöbben, konstatáltam a könyvolvasása közepette, hogy mennyire tökéletesen leképezi a, a sorozatot, és hogy mennyire szépen egészítik egymást, de mégsem volt az az érzésem, hogy, hogy a, csak a sorozat rögzítése, mert hát azért ennél sokkal jobb író gémen. Viszont ugye később derült ki, hogy a sorozatot előbb készült el, és utána írta meg, legalábbis nekem ez Mindenesetre Minden esetre ez a, ki, a könyv és a sorozat is olyan, hogy, hogy nem veszítik, nem vesztenek értékünkből azáltal, hogy a másikat is befogadod. Mindenkinek ajánlom, aki nem tudom hány óra alatt lehet elolvasni, minél lassabban annál több örömet ad. Annál, Az, ember... Annál hosszabb... Az ember megy két-három kört a kék metróval és végez vele. Igen, és uh, még egy dolog jutott eszembe, jó, hogy ezt emlegetted, hogy London-London uh, most uh, amúgy is uh, menő, mert uh, több londonos könyv is uh, forog a placon, vagy legalábbis egyről biztosan tudok, uh, és uh, én speciál még nem jártam Londonban, de minden egyes ilyen könyv az egyrészt úgy tört, olyan, mint a járnék, másrésztről pedig már félek is odautazni, egyre inkább kell, de itt van Budapest, szintén van metró, de nem emlékszem olyan könyvre, a, az egyszer volt-volt az, ami viszont az a jelenet, amikor a Westend vízesés szerepet játszik, és hogy ott egy helyszín, tehát ez a jelenet, ez, ez annyira mélyen beléméget, hogy, hogy, hogy át tudom érezni azt, hogy milyen lehet, amikor a, a lét, az, az általad élt városban létrejönnek ezek a fiktív terek. És, és onnantól már, hogy elolvasod ezt a könyvet, vagy azt a könyvet, ami hozzáteszi ezt a fikciót, onnantól már nem lesz soha ugyanaz a helyszín. Tehát nekem az a vesztent bejárat, az sose lesz. De mindig, mindig ott, ott, ott fogja hordani. Mindig nézem, hogy hol a bejárat. És az csodálatos. Tehát több ilyen könyvet Budapestről, vagy felülem Szegedről, Miskolcról, Pécsről, amiről csak lehet. És hát De... nyilván, nyilván ez a könyv inspirálta ezt a sose volt is. Vagy izéta, mi a magyar címe? Egyszer volt. A, a, Egyszer volt, Az Azaz. <gül> Rímel is. Forsadó ingyenlegi jegyzelmek, hogy Gabi, erről majd még ma szó lesz, nem minden jó, ami a van. Ó, így van. Aha. A másik könyv, amit olvastam, az pedig aztán tényleg nem is mélyrepülés, de, de mélybe zuhanás, ez pedig H. Jánosnak a még a könyve, ami, hát... Jánostól, Hályánostól már ö, ajánlottam könyvet, abban biztos vagyok, és, és abban is, <gül> hogyha ezt megtettem, akkor, akkor biztos, hogy balás fogta a fejét, mert a gyerekcímű könyv az a rettenetes, kegyetlen az ember olvasott, kizsigerelő ö, könyv, az élet sportzasztóságáról, születéstől egészen a halálig vivő úton eh, fraktálszerűen szétegazó történet, tehát hogyha egy fiatal ember, vagy hát egy gyermek, eh, életét követi végig, végig gyerekként nevezve és akárkivel találkozik, ott egy kis elgazás hogy ezzel az illetővel, a tanárnővel, a metroellenőrrel, hogy maradjunk a metroen, stb. stb. Mi történik, és az ő élete hogyan csesződik el örökre. Na most a még arázs ezt a vonulatot viszik tovább, és mégis azt lehet mondani, hogy elviseltebb, és kevésbé készíti ki az embert, mint a gyerek. Itt egy három monológot illesztett össze a szerző, mivel egy hármas szerelmi háromszög alakul ki, egy fiatal, relatív fiatal nő, a férfi hang, és a férfi feleségének a hangja, és ez a három ember mesél el egy olyan történetet, az ő élete történetét, ahol összefutnak az ő életeik, és a középen a férfi pedig igazából egy, egy teljes élet kiüresedést, vagy lecsupaszítást visz véghez. még a két nő az a viszonyaikat próbálja feltérképezni. Borzasztó rettenetes, ugyanis minden egyes mondat, amit leír H. János, az megkérdő közhelyes, sőt, igazi közhelyek, és éppen ezért teljesen igazak. Nem lehet megkérdőjelezni, hogyha ha át történik, akkor igenis B is, és, és így szaradnak el a dolgok. De most már láttam azt, hogy hogyan kell nézni ezt a történetet, tehát már nem hiszem el, hogy csak ez az élet, és, és ezt a közhelyesre lecsupaszított dolgot, ez, ez inkább ilyen, ilyen kicsit ilyen patológia, vizsgálatnak élem meg, ahol, ahol ez a szerző erre, erre a rétegre csupaszítja a történetet, és ezt a réteget mutatja meg. Az írhálózatát az emberi testnek egy a és nem lehet azt mondani, hogy ettől az élet csak csont, vagy csak az erek hálózata, hanem az én feladatom aztán hozzápakolni minden más. Minden mellett Abban abba hagyhatatlan, és, és, és amikor befejezik az ember, akkor egy, tehát legalábbis én nem éreztem úgy, hogy nem kellett volna megélnem ezt az élményt, és még azt sem kizárt, hogy egyszer később még elolvasom. Még annyit lehet hozzátenni, hogy, hogy mind a hárman, fiatalabbak vagyunk annál, mint ami, tehát egy ilyen bizonyos életszituációról szól, ami, ami be inkább ez a kopuzárás időszak, amikor az ember már kifelé megy az erdőből, és, és akkor kezd el így pakolgatni dolgokat, vagy rendezni, mert már tudja, hogy előre kevesebb van, mint ami hátra volt. Olvashatok el, hogy érdekel az alapján, de, de saját felelősségben. Ho -ho -ho. <gül> Nem mondom, hogy nem ijesztettél meg. Ez jó, hogy, hogy vagy, Gabi, hogy elolvasod hogy ezt nekem ne kelljen. <gül> Én egy csomó, csomó jókat tudok még magamra, de hát. Most... Nagyon van. Ádám, te hova merültél? Merült a halál, vitt a, vit a mozgó lépcső. Ja. A, az egész egy balesetként kezdődött. Mármint, hogy Vettem egy számítógépét itthonra, játszottam. a maradat. be. És uh, szétnéztem a játékanyunk között, ami az eddig nem volt gépem, hogy mégis mit kéne csinálni. Volt egy este elcseszhető két órám, négy lett, és másnap nagyon álmos voltam. És megtaláltam a Metro 2033 című orosz fejlesztés lövöldözős játékot, amivel annak rendje módján szerint belismerültem. Benne van minden, amit úgy szereti szoktam. Oroszok, postapokalipszis metró, ilyen Mad széteső, Radioaktivitás. rádióaktivitás, technológiát valamennyire megtartó, de azért a, a romokból építkező társadalom, amit akarsz. Üm, és utána rájöttem, hogy ezt, ezt, ezt igazából a könyvben is elolvashatnám, már egyszer ott a polcon, mert hogy uh, Dimitri Glukovskynak a regényéből készült a játék, és utána jött egy olyan hét, amikor párhuzamosan zajlott a kettő, tehát vagy, vagy vagy metros regényt olvastam, és izgultam azzal, hogy a, a regénynek a hőse artyom az az eléri a célját, és sikerül-e teljesíteni küldetését, vagy meghal közben. Ö, vagy pedig artyomot játszottam, és géppuskával írtottam a különböző múltánsokat az orosz metróban, a moszkvaiban egyébként. Mert hogy az a sztori, hogy kitört egy nagy atomháború, az emberek nagy része elpusztult, és maradt egy és falatnyi civilizáció Moszkvának a, a hatalmas metróla a akik ö, emberek lévén gyorsan szét is szakadtak több frakcióra, és ö, lent gyilkolják egymást a nácik és a új kommunisták, a sátánisták és az ilyen furcsa új katolikus szerzetesek. Van ott minden. És, ö, és ebben kell megoldani egy problémát, mert hogy feltűnt valami új faj, ami le akarja igelzni az egyik állomást, illetve valószínűleg tovább is mennek utána. Úgyhogy valami csodafegyvert kéne keríteni lent a metróban. Nagyjából ez a kerettörténet. És, és egyébként hiányzik a, a regényből mindez a metaforikusság, amiről a Gabi regényei kapcsán szó volt. Tehát itt, hogyha valaki a csontoknak a feltárásról beszél, akkor vagy halottakat fog találni, vagy az ő, az ő bőrét épik le a trotskisták azok nem viccből trotskisták, hanem tényleg a nácik sem viccből nácik, hanem valóban. És olyan iszonyatosan nihilő van az ember nem is kérdője meg azt, hogy ha, ha összesen pár ezer ember van, akkor azok között miért vannak nácik és kommunisták, amikor hát ez teljesen felesleges, de tényleg. És, és annak ellenére, hogy tényleg ilyen, ilyen nagyon, nagyon szélsőséges, nagyon, nagyon depresszív az egész, hiszen ehhez képest a az tök vidám, ott legalább sűt a nap. Meg minden. lehet menni a levegőre, nem fullod meg senki, nincsenek kanibálok. Azt <síns> hiszem. Uh, ahhoz képest letehetetlen. És, uh, és van egy következő része, amit már csak azért is el fogok olvasni jövő hétre, vagy valamikor későbbre, mert, uh, mert a regény az egy nagyon megnyugtó módon le van zárva. Látszik, hogy merre megy tovább a főhősnek a sorsa, Mennyire mindegy. kereszteződik a, a játéknak a történetével? Nem, nem kereszteződik. Más a két karakter. Mármint, hogy ugyanazt az utat járod be, ugyanazt a cselekedetet kell megtenned, ugyanúgy keresed a csoda fegyvert, de, de egy regényben egy főhős az lehet lehet nagyrészt fegyvertelen, lehet útját kereső, lehet kezdetben elveszett és és lassan magára találó. Tehát hogy van, lehet egy karakterfejlődés. Uh -huh. Egy lövözős játékban maximum találsz erősebb fegyvereket, és több lesz a HP-d. Karakterfejlesztés van. Igen, de nem, nem tudsz annyira, annyira semmi lenni. Elkös. Tehát a, Jó, a na, narratív eszközeit igazából annyira nincsenek, hogy, hogy a játékos tényleg remegjen, vagy tényleg megbénuljon a félelemtől. Mind a kettőt érdemes egyébként megnézni, pont azért, mert mert ahogy a volt szó arra, hogy a BBC az, meg a regény nem pont ugyanaz, itt itt sem. És, és a játék, meg annak a nagyon erős vizualitás egyébként nem megy a regénynek a rovására. Nagyon nehéz ügy, mert ez pont ilyen téma, amire én is mindig ráugrok ezek a cross-média dolgok, de valahogy mindig ilyen B-listára került nálam ez a játék is, meg a könyv is, mert mindig van, van azért jobb pedig valamilyen szinten érdekel. Szerintem ez az a kategória, szerintem könyvben is van sok ilyen, amit a nyugdíjas éveire tenne félre az ember, nyilván videójáték esetében macerásabb. Én is azért vettem elő, mert, mert kiszúrtam a, a később rejtett közül, hogy hoppá, ezt tulajdonképp pedig nem volt vas, nézzük már meg, hogy, hogy jó-e. Aha. Azt nem kiderült, hogy jó? <laughs> Tök jó. Hát... Én, én valamikor régen olvastam, aztán ö, az lett a tapasztalat, hogy sokan mondták, hogy, a, hogy többen írták, hogy a következő 2035 az ö, már kevésbé, tehát nem ezt a szállat visz, nem ilyen, ezt a stílust viszi tovább, vagy nem, nem meglepően más. Már itt a regény vagy a játék? A regény, a regény. És hogy ugye lesz még egy folytatása, vagy már van is, nem is tudom, de Tök jó volt olvasni, valami iszonyerős hangulata volt, de legalább de, de nem, nem volt elég a motiváció, hogy belekezdjek a következő részbe. Nem tudom, hogy mi a Bibi Az egyik az biztos, hogy nincsen ki útja neki. Aha. A nuklelis teretvárásítése nem lehet meg megszüntetni. Kell egy pár nem. év, igen. <gül> teljesen teljesen esélye van az emberiség, ellenben hosszú saját olvasgatni a, a szenvedéseit, hogyha. Ha olvastátok a Hugh a, a silóját, én biztos, hogy beszéltem róla valamikor adásban, akkor ott is ez van, hogy, hogy valamikor kitört a atomháború, azóta lent élnek a silóban, meg a bunkerben, és, és nem látni, hogy az arra. Lehet, lehet igazad van, most egyik érdekes. De okay, valami, Balázs. valami. Na mindegy, valami. Balázsok, valami, valami föld alatti? Nekem nem föld alatti, föld fölötti, de van benne atom, és van benne karakterfejlődés abszolút. Meg a azt, pincébe lemennek egyszer? Pincébe kénytelen. Igazából nem mennek le pincébe, de hagy kezdjem az elejétől, mit szólnátok hozzá. Szóval egy sorozatnak két könyvét olvastam, illetve a második. A közepén járok, de ez egy nagyon furcsa sorozat. Nem tudom, ismeritek ezt a Trevanián nevű egynevű írót? Nem. Nem. nem. Én több ilyen kalandregényébe belefutottam, és most uh, ezt a Alexandrás 500 forintos uh, akció során megvettem a Shibumi című könyvét magyarul, mert nem bírtam annyira ott hagyni. És hát kicsit óckodtam tőle, én ha valamit meg lehet eredeti nyelven angolul venni, akkor úgy vagyok vele, hogy miért ne venném meg úgy, és itt bele is futottam egy elég rossz fordításba, elég ilyen mechanikus, nem nagyon szerkesztett dolog a fordítás, de annyira erős a történet, hogy még így is tudtam élvezni. Ez a sibumi könyvnek a főszereplőjét úgy hívják, hogy nikolász. A Nikolai Hell, és azért is bénázok itt a névvel, mert ez egy ilyen nagyon multikulti karakter. a édesanyja egy ilyen bevándorló, aki Hongkongba telepedik le, illetve és a második világháború előtt kezdődik gyakorlatilag ez a történet, a visszatekintő szál, ahol megismerjük, hogy milyen körülmények között született meg ez a Nikolaj. És van egy másik szál, ami egy modern, kémes, gyilkosos trailer történet. És nagyon-nagyon érdekes ez a szinte hontalan karakter, akiben nagyon mély nyomot hagy a japán kultúra, és azért hoz valamiféle magától is utált nyugati vonulatot is, meg, meg, meg egy ilyen orosz hátteret is, és ebből egy nagyon érdekes mix lesz. Én utána néztem a Wikipédián kicsit ennek a könyvnek, mert így nagyon érdekelt, hogy, hogy mégis milyen, milyen vízhangja volt annak, amikor megjelent, és ez egy sikertörténet, abszolút, de a Wikipédia oldalon, ami nagyon meglepet, hogy, hogy ezt valamilyen fajta ilyen a kémkönyvek könyvek szatirájaként írta ez a Treván Ez egy te, számomra teljesen komoly könyv volt, és nem találtam egy pontot se, ami, ahol nevettem volna. Ü, teljesen korrekt történet, és nagyon érdekes, nagyon erős karakter. Annyira erős, hogy, hogy egy másik író meg is kívánta, hogy a Treván meghalt már jó pár éve, és van egy Don Winslow nevű író, aki most rettenetesen sikeres abból a szempontból, hogy, hogy egyik meg, egy egyik könyvét megfilmesítették, és már a, ez a Savages című, és ez a Kings of Cool második, talán az is kész van, vagy abból most készül film és fölkapta ezt a figurát, ezt a Nikolaj Helt, és egy Satori című könyvet írt, és, és értem is valamilyen szinten, hogy miért. Nagyon meghatározza ezt a karaktert, akiből konkrétan bérgyilkos lesz ugye az első könyv során. A, a japán kultúrán belül is ez a Go nevű játéknak a szemléletmódja, és... A, a mesterével gyakran elmérkedik az, az életnek a szabályosságairól, így a gó szemszögén keresztül, és egy akkora életpályát ölel fel ez a könyv, ugye a két síkon, ahogy végigmegyünk, a, a felnövése, illetve hogy hogyan lesz ebből a gyerekből egy, egy profi bérgyilkos, és, és akkor az ezzel párhuzamos történet, hogy hogyan próbálják őt elkapni, hogy nagyon hosszú évtizedekre utal az első író, és azok nincsenek kifejtve, és nagyon jó eltalált ez a Don Winslow, hogy azokba az évtizedekbe komplett könyvet lehetne beleírni. És ezt viszont eredeti nyelven angolul olvasom. Nem tudom, hogy, hogy az írók közötti különbsége, vagy a fordítás problémái miatt, de ez a második könyv ez így még jobban csúszik, olvashatóbb élvezhetőbb, és nem tudom, nagyon érdekes így, így megtalálni olyan dolgokat, ami, amire eddig nem is hallottam, és egy ilyen komplet kis rajongó pázis, meg kultúra alakult ki között, és két író is ugye gyakorlatilag átpasztott az egyikből a másikba a karakternek a szellemét, úgy, hogy én ráismerek Um, ez, ez, ezért ezért nekem erről eszembe egyébként uh, Erik van luzdbáder nem tudom olvasnál bármit igen. Egész biztos, szerintem ez mindenkinek a kezébe került <gül> Én igen, igaz, igaz, ro egy, egyszer uh, hogy hívják a Robert Ludlumnak a, a Born sorozatát annak egy folytatását olvastam egy Jó Luzdbáder-től, igen, abba is írt és az Budapesten játszódik Na <gül> Uh, neki volt egy ilyen China-Marok uh, szíriz, két részben és magyarul talán a könyvklub, és úgy emlékszem, hogy kemény barítóval. Eladásul hátam ilyen azért. És uh, ez a 80-as évekből származik, tehát Trevanian utáni. De ott is uh, nagyon lubickolt abban a, a szerző, hogy mindenképpen uh, vó meccseket és, uh, és kínai nagymestereket írjunk bele egy kémre regénybe, meg egy összes könyvbe, mert ott olyan keleti lesz. Igen, ezt is lehet ilyen szemszögből, mert egyik író sem japán, de, de látszik, hogy, hogy megcsapta őket ennek a, a mélysége. Tehát a, aki látott már, és gondolom mindenki látott már valamilyen összefüggésbe gólyátékot. tehát a, egyrészt a rendkívül egyszerű alapok, ugye a, a, a kétszínű kővel, és akkor a, a saktól eltérően ugye nincsenek különböző figurák, és mégis, hogy elképesztő komplexitás van magában a játékban. És, és akkor ebből nem kell túl bölcsnek lenni, hogy neki álljon bölcselkedni az ember, nem? Ahhoz kell bölcsrekenni, az ember meg tudja ezt állni talán. <gül> <gül> Mindenesetre kolandregényként rettenetesen tudom ajánlani mind a kettőt. A, azt azért javasolnám, hogy aki megteheti, érdemes talán az eredetit beszerezni a Trevaniámból. Alexandras kiadás volt? Azt tudom, hogy ott vetted, de azt nem, nem, nem mondtad. Nem, nem, nem. Mindjárt meg is nézem. Csak ott volt akciós. E, csak mert ugye a cipőpulit olvastuk ugyanilyen akciós verzióban. Szerintem Gabi el, de igaz is lett, hogy te voltál. Nem, És ott nem volt szenvedés. Na itt írják. Kartafilus könyvkiadó. Kartafil Aha. Az a, Alexandra. Alexandra. Aha. Egyébként Twinsdlottal egy csomót kiadott ez a. Igen, ő most így nagyon benne van a Sideguise-ba. Nem csak, hogy filmet csinálják. Nyilván nagyon sok könyvből csináltak nagy orosz filmeket, hanem így menő filmeket csináltak trendi Aha. színészekkel, tehát azért ezek kiegészíteném. Oké, okay, szóval érdemes kutorászni az 500 forintos könyvek között. Az nem az kellett volna mondanod. <gül> Akkor már csak nehezítésképpen mondom, hogy jártam bent a hétemen, mert nagyon rájöttem a könyvudvarban, és egészen csodás dolgok vannak leárazva. Akár azoknak is, akik nem szeretnek olvasni. Találtam ilyen... <gül> a lónak a faszát már, bocsánat, fotóalbumokat, tökolcsón. Jó, Ami még nagyon izgalmas a Finta nem híres magyar építésnek egy, egy ilyen nagyobb a sketch füzete. Három város, és hogy a valami most a fülszöveg hozzá, hogy a lassan megvalósuló és lassan készülés, lassan megteresztő épületek mellett azzal szórakoztatta magát, hogy Rómába járva lerajzolgatta angyalvárat hasonlókat. Rohadt jó vonagrafikák vannak benne, ezt is olyan 300 forint adják oda az embernek. Egyrészt nagyon veszélyesben menni a nyugodorabb, másrészt, most azonnal mindenki induljon el. Ez jó végszó. Ez jó. Hogy elküldtünk mindenkit ének idején könyvmódba. <gül> jó, akkor köszönjük el. Sziasztok. Szia!